Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillah. Nahmudhu wa nastainhu wa nastahdihi wa nastaghfiru. Wa naguz nasta na bilAllah min shuurur anfusina. Wamil syi'at a'malin. Mijahdihi Allah, fala muzillalah. وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْحَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْحَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكَ عَلَىٰ هَبِيبِنَا وَسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَص Walaupun Wa ya, para para yang telah berjaya, masih ada yang belum berjaya. Tetapi, kita tidak boleh berputus asa. Kita harus berusaha lagi. Kita para berusaha lagi. Kita harus berusaha lagi. Kita harus berusaha lagi. Kita rafakkan syukur kepada Allah harus berusaha lagi. Kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi berkumpul bagi kita mengikuti satu sesi pengajian ilmu hadirin dan hadirat iaitu pengajian kitab Talbis Iblis yang ditulis oleh Al-Imamul Al Hafiz Jamaluddin Abu Al Farash Abdul Rahman Ibnul Jawzi Rahimahullahu Ta'ala yang wafat pada tahun 597 Hijrah Dan pada kuliah yang lepas hadirin dan hadirat Kita telah menceritakan Berkenaan dengan Pembahagian Dan pecahan kelompok-kelompok yang menyelewing Daripada Al-Jama'ah Ataupun al firqatul Najiyah Ataupun Ahlus Sunnati Wal-Jama'ah Ataupun apa itu al Mansurah. Jadi kita katakan kelompok yang menyeleweng ini secara keseluruhan jumlah mereka adalah sebanyak 72 pecahan, sebanyak 72 kelompok. Dan ini sebagaimana yang disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda menyatakan. وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى سَلَاسٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَهِ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا وَاهِدَهِ Dan umatku akan berpecah, kata Nabi SAW, kepada 73 kelompok. كُلُّهُمْ فِي Dan kesemua kelompok tersebut, iaitu dari kalangan 73 kelompok, kesemua mereka di neraka, إِلَّا وَاهِدَهِ Kecuali satu firqah sahaja. Iaitu, kecuali satu kelompok. Kemudian para sahabat bertanyakan, Manhum ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Iaitu satu kelompok yang terselamat. Satu kelompok yang tidak di neraka. Maka Nabi kita wasallam menjawab, Ma'ana alaihi liaum wa ashabi. Golongan yang mengikut, apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya pada saat ini kata Nabi SAW Jadi inilah dianya kelompok yang digelar sebagai Ahlus Sunnah Wal Jamaah Golongan yang mengikut sunnah Nabi dan jemaah para sahabat radhiyallahu RA Jadi kita pada kuliah yang lepas kita telah menjelaskan Daripada 72 kelompok ini Penulis kitab kita Al-Imam Ibnul Al Jawzi Beliau membahagikan 72 kelompok ni kepada 6 pecahan Kepada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 6 pecahan Dan di bawah setiap pecahan kepala-kepala kelompok yang menyeleweng ini, Maka ada daripada, ada terdiri daripada setiap satu kumpulan itu 12 kumpulan yang bernaung di bawah satu kepala besar yang sama Jadi ada enam kumpulan yang utama Dan setiap satu kumpulan tu di bawah mereka ada dua belas kumpulan Maka dua belas kali enam bersamaan dengan tujuh puluh dua kelompok Dan inilah yang dikira dan dihitung oleh penulis-penulis kitab Namun kita katakan ini adalah pandangan beliau Bukanlah ini merupakan pandangan keseluruhan ulama, Kerana boleh jadi sebahagian ulama berbeza pandangan dengan apa yang beliau kategorikan sebagai firqah yang menyeleweng ini. Baik. Jadi pada kuliah yang lepas, kita ceritakan bahawa sahaja, asasnya dia terbahagi kepada enam kelompok yang utama. Yang pertamanya kita kata al haruriyah, al haruriyah. Kemudian kita katakan adalah seperti Al-Khawarish. Ataupun saya minta maaf, disebutkan satu persatu di sini, kita ulang balik. Daripada enam di sini, hadirin dan hadirat. Iaitu pertamanya adalah al Haruriyah, Yang keduanya Al-Qadariah. Yang ketiganya al Jahmiyah, Yang keempatnya Al-Murjiah. Yang kelimanya Ar-Rafidah Dan yang keenamnya adalah Al-Jabariyah Dan pada kuliah kita yang lepas kita telah menceritakan 12 pecahan daripada Al-Haruriyah 12 kumpulan yang terpecah daripada kelompok Al-Haruriyah ini Dan kita katakan Al-Haruriyah adalah gelaran bagi kelompok Khawarij jadi mungkin sebahagian kita tertanya di mana khawarij? Kita sebut haruriyah, qadariyah, mu'tazilah, rafidah, jahmiyah, jabariyah. Persoalan mana khawarij? Maka kalau kita lihat di sini khawarij itu termasuk dalam pecahan kelompok al-haruriyah. Kelompok al-haruriyah. Baik. Kemudiannya hadirin dan hadirat yang saya hormati, kita dah sebutkan 12 pecahan tersebut, maka pada malam ini kita nak sebutkan berkenaan dengan baki perbahasan yang berikutnya. Bagi yang mempunyai teks dalam bahasa Arab ini, maka boleh lihat pada muka surat yang ke-174 hadirin dan hadirat. Boleh lihat pada muka surat 174. Baik kata penulis kitab rahimahullahu taala kumpulan yang kedua selepas al haruriyah iaitu selepas golongan khawarij yang kedua ini adalah al qadariyah al qadariyah dan dahulu kita telah sebutkan hadirin dan hadirat golongan qadariyah ni adalah golongan yang menafikan takdir golongan yang menafikan takdir. Al-ladzina yanfuna al qadar mereka golongan yang menafikan takdir. Sedangkan kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita beriman dengan takdir. Yaitu takdir ini terbahagi kepada baik dan juga buruk. Dan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu hadis Jibril itu yaitu apabila ada seorang lelaki yang datang bertanya kepada Nabi SAW Akhbirni anil iman, beritahu kepadaku apakah itu iman Maka Nabi kita SAW menjawab Al-Imanu Antu'mina billahi Wa malaikatihi Wa kutubihi Wa rusulihi Wal-yaumil akhir Al-Imanu wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharri Jadi cuba kita teliti pada noktah yang ke-6 itu wa an tu'mina bil khairi ataupun wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharri iaitu iman itu adalah kamu beriman dengan qada beriman dengan takdir Allah takdir yang baik atau takdir yang takdir yang buruk dan kita dah jelaskan Bahawasanya, sebahagian ulama' mengatakan tidak ada perbezaan antara qadar dengan qadar. Sebahagian ulama' membezakan dan sebahagian mereka mengatakan ianya adalah perkara yang sama. Tapi kita katalah, asasnya takdir Allah ni semuanya baik. Semuanya baik. Iaitu ketetapan dan ketentuan Allah. Semuanya adalah baik buat kita ini sebagai makhluk. Cuma cara ketetapan itu datang dan sampai kepada kita ia terbahagi kepada dua iaitu yang pertamanya adalah dengan cara kebaikan dan yang keduanya dengan cara keburukan kedua-dua ni adalah takdir dan sebab itu dalam Quran Allah menceritakan banyak wa balaunahum bil hasanati was sayiat kami uji mereka dengan kebaikan dan keburukan maknanya Allah mendatangkan takdir ni dengan dua saluran tadi. Tapi di hujung sekali, akhirnya sekali, takdir Allah semuanya baik. Jadi sebab itu kita tengok di sini, hadirin dan hadirat. Takdir datang dalam kebaikan dan takdir datang dalam keburukan. Kebaikan ni Allah Ta'ala nak melihat kepada kita dan nak menguji kepada kita ini sama ada kita syukur ataupun kita kufur. Maknanya kebaikan ni adalah ujian juga. Begitu juga Allah datangkan keburukan dalam bentuk takdir yang buruk. Tetapi tujuannya adalah untuk Allah menguji sama ada kita sabar ataupun tidak sabar. Jadi itulah kedua-duanya takdir ini kebaikan dan keburukan. Dan banyak Allah sebut, Selain daripada wa Allah kata Wanablukum bishari wal khairi fitnah. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan juga dengan kebaikan sebagai suatu fitnah, sebagai suatu ujian. Hasiban nas ayutroku ayakulu aman. Wahum layyuf tanun. Kata Allah. Adakah manusia ini disangka bahawasanya kami akan membiarkan dia sahaja tanpa dia pernah diuji? Wahum layyuf tanun apa bernama hasibannasu ayyatul ayyatru qul amanna adakah mereka sangka bila mereka kata oh kami telah beriman maka Allah biarkan mereka tanpa mereka diuji tak orang beriman lagi kuat diuji dari ini adalah bentuk takdir Allah subhanahu wa taala sebab itu kita tengok contohnya Allah cerita di dalam al-Quran walanabluwannakum bishay'im minal khaufi wal Wa naqsim min al-amwali wal anfusi was-samarat wa mashir as-sabirin alladheena idza asabatkum musibatu qalu qalu Jadi ini, ini yang disebutkan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah bahwasanya Allah akan menguji kita Wa lanabluwannakum bisay'in min alkhawf dengan sedikit daripada ketakutan kata Allah ketakutan tu buruk waljoo joo ni rasa lapar dah lapar negatif waljoo wa naqsin min kehilangan harta benda pun negatif perkara yang buruk walanfus kematian jiwa wassamarat dan juga kehilangan hasil cucuk tanam hasil tanam-tanaman hasil buah-buahan tiba-tiba musnah tiba-tiba hancur tapi inilah Takdir Allah yang buruk Dan kita sebagai ahli sunnah Beriman akan kewujudan takdir ini Bahawasanya ada takdir yang datang kepada kita Dengan cara yang baik Dan ada yang datang kepada kita dengan cara yang tidak baik Tetapi percaya atau tidak Manusia apabila dia diuji dengan musibah Dia akan kembali kepada Allah Dan kembalinya dia kepada Allah itu Kita katakan Ia adalah suatu perkara yang kita sebut tadi natijahnya takdir Allah baik sebab itulah kita disunatkan apabila kita ini ditimpa musibah untuk membaca inna lillahi wa inna ilaihi Kita milik Allah dan kepadanya kita kembali. Jadi akhirnya ujian tu nak membawa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dianya takdir. Dan inilah yang membezakan antara ahli sunnah dengan apa? kelompok al-qadariyah. Dan disebutkan di sini oleh penulis kitab Kelompok Qadariyah terbahagi kepada dua belas kumpulan nah, Golongan Al-Qadariyah ini Mereka terbahagi kepada dua belas kumpulan yang pertamanya, hadirin dan hadirat Adalah Al-Ahmadiyah Adalah Al-Ahmadiyah Dan penulis kitab beliau Rahimahullah Al-Imam Ibnul Jawzi Beliau memberikan sedikit Ta'rifan ataupun pengenalan ringkas Siapakah yang dimaksudkan dengan Ahmadiyah Maka kata penulis kitab Rahimahullah وَهِيَ اللَّتِي زَعَمَتْ أَنَّ فِي شَرْطِ الْعَدْلِ مِنَ اللَّهِ أَيُّ مَلِّكَ عِبَادَهُ أُمُورَهُمْ وَيَهُولَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَعَصِيهِمْ Terjemahannya Golongan Ahmadiyah yang merupakan pecahan daripada Al-Qadariyah ini mereka mendakwa, mereka menyangka bahawasanya bahawasanya syarat keadilan Allah Ta'ala ni hendaklah Allah Ta'ala memberikan hamba-hamba tu menguasai setiap urusan mereka. Ha, itu maknanya. Maknanya setiap urusan hamba tu dikuasai dan dimiliki oleh hamba itu sendiri. Dan bukannya atas faktor urusan dia itu berlaku atas faktor takdir Allah. Ha, tidak tapi hamba itu sendiri yang yang memiliki setiap urusan mereka ayu mallika ibadahu umurahum iaitu Allah memberikan setiap hamba-hambanya itu memiliki dan menguasai urusan mereka sendiri dan bila Allah memberikan kita ini para hamba-Nya menguasai urusan kita maka itu adalah syarat keadilan Allah maknanya antara ciri keadilan Allah taala ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada hamba-nya menguasai urusan mereka sendiri serta hamba itu dapat ataupun serta mereka ini dapat memisahkan diri mereka itu dengan kemaksiatan secara sendiri hadirin dan hadirat yaitu Allah akan memisahkan antara hamba-hambanya dengan maksiat iaitu antara ciri keadilan Allah subhanahu wa ta'ala Maknanya Allah sendiri yang akan memisahkan antara hambanya dengan maksiat. Itu adalah syarat untuk Allah ni berlaku berlaku adil. Yang ni dia perbahasan uh, Tauhid atau perbahasan Suruddin. Hadirin dan hadirat. Kemudian kita lihat kepada itu selesai kumpulan yang pertama. Dan kumpulan yang kedua hadirin dan hadirat adalah As-Thanawiyyah al As-Sanawiyah. Dan As-Sanawiyah adalah bahagian daripada Al-Qadariyah dan ciri mereka kata penulis kitab rahimahullah wahiyya lati anna al-khair min Allah wa ash-shar min Iblis. Ta nah, itu. Kelompok Sanawiyah ini mereka mendakwa bahawasanya kebaikan itu datang daripada Allah. Dan keburukan datang daripada Iblis ya, Itu seolah-olah keburukan tidak datang daripada Allah Tetapi sebaliknya daripada Iblis Di sini membezakan kita ini dengan ahlus Sunnah Hadirin dan Hadirah Ataupun di sini yang membezakan kumpulan ini Kelompok ini dengan ahlus Sunnah Kerana di sisi ahlus Sunnah Kebaikan dan keburukan Kedua-duanya datang daripada Allah Ha, ini kita kena jelas Kebaikan dan keburukan Kedua-duanya Datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Cumanya antara adab Dan antara akhlak kita ini Kita tak nisbahkan Keburukan kepada Allah Tetapi ia datang daripada Allah Ada ha, sini kita kena jelas Noktah yang membezakan Ahir Sunnah dengan Al-Qadariya Kita menyatakan bahawasanya Bahawasanya hadirin dan hadirat, kebaikan dan keburukan datang daripada Allah. Cuma antara adab dan akhlak kita dengan Allah Subhanahuwataala kita tidak menisbahkan keburukan kepada Allah. Contoh dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadis yang sahih baginda menyatakan, "وَالْشَرُّ لَا يُنْسَبُ إلَيْكَ". Ha, ini hadis yang sah. و الشر لا ينسب إليك dan keburukan sama sekali tidak dinisbahkan kepadamu ya Allah dan keburukan sama sekali tidak dinisbahkan kepadamu ya Allah. Jadi kita katakan begini, itu adalah taat ad dukan ma Allah secara beradab dan secara berakhlak, tidak dinisbah dan tidak disandarkan. Dan contoh yang paling ketara, hadirin dan hadirat, kita tak menyandarkan keburukan pada Allah adalah menerusi bacaan surah Al-Fatihah yang kita baca itu. Kalaulah kita menghayati dan meneriti sebutan-sebutan tutur kata kita ini dalam Al-Fatihah, maka kita akan tengok di hujung-hujung ayat itu atau hujung-hujung surah itu adanya akhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala adanya adab dan akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita katakan hadirin dan hadirat. Contohnya adalah pada ayat yang terakhir daripada surah Al-Fatihah. Ayat yang keenam adalah ihdinas siratal mustaqim. Doa kita, permintaan kita satu-satunya dalam surah Al-Fatihah. Dan kemudian pada ayat yang terakhir iaitu pada ayat yang ketujuh Allah mengatakan Siratal ladzina an'amta alaihim. Cuba kita teliti. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Cuba cuba teliti pada perkataan pada kalimah an'amta. Terjemahannya yang telah engkau berikan nikmat An'am ta tu Yang telah engkau berikan nikmat. Anama Telah memberi nikmat Dan ta di hujung tu Adalah dhamir Adalah apa? Adalah dhamir Kata ganti nama diri Dan kita tahu Dhamair dia ada empat belas Dia ada empat belas Hua Huma Hum Hia Huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu jadi keseluruhannya berapa 14 itu adalah al adzmair kata ganti nama diri kata ganti nama diri dan bila disebut ta di situ adalah singkatan daripada anta yang kita kata huwa huma hum hiya huma hunna anta Jadi anta tu asalnya anama anta tapi ia digabungkan menjadi anamta alaihim Jadi maknanya anama anama ni perbuatan memberi nikmat memberi kebaikan Maknanya sifat dia baik ke buruk sifat dia baik Bila sifat dia baik boleh kita gabungkan nama Allah di situ dan sifat Allah di situ maka dia jadilah an'amta ha, maknanya digabungkan maknanya kebaikan kita nisbah kepada Allah tapi cuba tengok ayat yang selepasnya ataupun dalam ayat yang sama Allah Ta'ala mengatakan ghairil maghdubi alaihim bukan tapi terjemahan dia tengok bukan jalan golongan yang kau murkai bukan jalan golongan yang kau murkai Sedangkan, dia boleh dibaca غَيْرِ الَّذِينَ غَضِيبَتَ Bukan golongan yang engkau murkai الَّذِينَ غَضِيبَتَ عَلَيْهِم Tapi Allah tak kata begitu Tapi Allah mengatakan apa? غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم المَغْضُوب ni golongan yang dimurkai Golongan yang dibenci Murka ni, benci ni positif ke negatif? Baik ke buruk? sebenarnya ada adalah keburukan. Jadi sebab itu bila keburukan Allah tak kata ghairil ladzina ghadibta alaihim tapi sebaliknya Allah mengatakan ghairil al maghdubi alaihim dan di sini kata para ulama antaranya seperti yang disebutkan oleh guru saya syekh Abu Ubaidah Mashhur bin Hassan al salman Hafidhahullah beliau mengatakan inilah menunjukkan keburukan tidak dinisbahkan kepada Allah. Sebagai tanda beradab dan berakhlaknya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan satu lagi adalah Menerusi Surah Ash-Syu'ara Surah Ash-Syu'ara Menerusi Kata-kata doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam Kita tengok Bagaimana akhlak dan bagaimana adab Tidak menisbahkan keburukan kepada Allah Sebaliknya, hanya menisbahkan kebaikan sahaja Kalau tak silap saya ada pada ayat yang ke-78 dan ke-87 Kalau betul, saya minta uh, supaya admin kita ini Ataupun jawatan kuasa penganjur kita ini Sertakan ayat tu di ruangan komen Iaitu ayat 78 hingga 87 surah Ashwara Sekiranya saya tidak silap Yaitu firman Allah menerusi kata-kata Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ya mana Allah mengatakan allazi khalaqani fa huwa yahdin, iaitu Nabi Ibrahim dia kata. Allazi khalaqani fa huwa yahdin. Allah adalah Tuhan yang memberi hidayah kepadaku, dia adalah Tuhan yang menciptakan aku. Dan dialah yang memberi hidayah kepadaku. Tengok dia nisbahkan kebaikan kepada Allah Khalaqani fahuwayahdin Dia cipta Dia bagi hidayah Kemudian ada lekat lima ayat Lebih kurang Waladhi <kalaqani> huwa yuta'imuni Wayasqid Ataupun Waladhi yumituni tuni summa yuhid Di sini ada dikongsikan Ayat tersebut ha saya tak pasti surah apa ayat kau apa tapi kalau saya tak silap ayat surah asy-suara ayat 87 ataupun 78 hingga 87 gitulah lebih kurang dan selepas daripada itu hadirin dan hadirat adanya ayat wallazi huwa yumituni summa yuhyin dialah yang mematikan aku dialah yang menghidupkan aku wallazi wa alladhi huwa yut'imuni dialah yang bagi makan kepadaku dan dialah yang bagi minum kepadaku dan cuba kita tengok ada satu ayat walladhi atma'u ay khati'ati yawmuddin macam gitu walladhi ataupun saya minta maaf ada satu ayat sebelum itu iaitu wa idza maridtu wa idza maridtu fa huwa yashfi. Okey disebut di sini. Okey betul ayat yang ke-79. Wal ladhi huwa yut'imuni wa yasqi. Kemudian wa idza maridtu fa huwa Apabila aku sakit dia yang memberi kesembuhan. Wal atma'u ay yaghfira khati'ati yawm din Dan dialah yang aku amat berharap dan aku sangat haloba dan tamakkan supaya dia mengampunkan aku dosa-dosaku, kesalahan dan kesilapan aku pada hari akhirat ataupun pada hari pembalasan kelak. Jadi di sini Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Beliau menyebutkan 5 perkara. Beliau menyebutkan 5 nokta Semuanya puji Allah, allazi khalaqani fa huwa yahdin wal ladhi huwa yut'imuni wa yasqini wa idha maridtu fa huwa yashfiini wal ladhi yumituni thumma yuhyiini wal ladhi dan kemudiannya yang point yang saya nak ceritakan adalah ini semuanya adalah puji Allah puji Allah tapi pada ayat yang ke-80 tadi iaitu wa idha maridtu fa huwa yashfiini Bahwa Yashvin dan kenapa dialah yang menciptakan aku dialah yang bagi hidayah kepadaku dialah bagi makan kepadaku dialah bagi minum kepadaku tapi kenapa kenapa tak dialah yang memberi sakit kepadaku tanpa Nabi Ibrahim dia tak kata macam tu dia tak kata dialah Tuhan yang membagi aku sakit dia tak kata begitu sebab kalau dia cakap begitu ini seolah-olah memberi isyarat dia nisbahkan keburukan kepada Allah kerana sakit tak sihat ni adalah negatif adalah tidak baik adalah keburukan dan wasyarru la, la yunsabu ilaik tapi tengok dua ayat yang kemudian ya selepas daripada itu ayat 81 82 Allah kata wallazi yumituni thumma yuhyi wallazi ai wallazi atma an yaghfira ha, kemudian itu menunjukkan, dia kata, dia kata, dan apabila aku sakit. Dia tak kata, dan dialah Allah yang memberi aku sakit, tak? Tapi, dan apabila aku sakit. Ha, nah, nampak? Dia tak nisbahkan keburukan kepada Allah. <tuh> dan di sini ada satu faedah. Selepas Nabi Allah Ibrahim salam baginda menyebutkan lima pujian ini kepada Allah, maka baginda pun memulakan doa kepada Allah. Baginda pun memulakan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Nabi Ibrahim kata dalam sambungan ayat sehinggalah sampai kepada ayat yang ke Kelama sekiranya saya tak silap Nabi Ibrahim kata Rabbi habli hukuman wa al-hiqani bil-salihin Wa sidqin fil-akhirin واجعلني من ورثتي جنات النعيم واغفر لي ابي انه كان من الضالين ولا تخذني الى يوم يبعثون ولا تخذني الى يوم يبعثون jadi hadirin dan hadirat ni semua doa nabi ibrahim alaihi salam tapi kita tengok dari sudut faedahlah kita nak tengok ala-ala kita bahaskan berkenaan dengan ayat ni maknanya kalau kita ini nak berdoa kepada Allah dengan apa sahaja permintaan mulakan doa dengan memuji Allah macam mana cara kita puji Allah cara kita memuji Allah dengan menyebutkan nama dan sifat-sifatnya yang terpuji itu seperti yang Nabi Ibrahim sebut tadi allazi khalaqani fa huwa yahdin Wal-ladi huwa yut'amuni wa yas'qeen Wa-idha maridtu fahwa yashfeen Wal-ladi yumitunee thumma yuhiin Wal-ladi atma'u an yagufirali khati'ati yawmaddeen Kemudian Rab-bihabali hukman walhiqni واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخذني يوم, ولا تخذني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون Illa man atallaha biqalbi salim Ha begitu Ini kata-kata Maknanya noktah pada lebih kurang beberapa ayat ini Kalau nak doa Mulakan doa dengan puji kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi yang poin utamanya berkaitan dengan kisah kita ini adalah Tengok macam mana Nabi Ibrahim Dia tak nisbahkan keburukan kepada Allah Apabila beliau mengatakan Wajah maritufah wajshfin dan apabila aku sakit dia tak nisbahkan dan apabila Allah yang menyakiti aku atau memberi aku sakit wajah marituf ini adab ini akhlak hadirin dan hadirat baik selesai kepada perbahasan tersebut jadi noktahnya kita katakan bahawasanya kebaikan dan keburukan datangnya daripada Allah namun keburukan tidak dinisbahkan kepada Allah secara atau sebagai tanda beradab dan berakhlak sebagai tanda apa beradab dan berakhlak kepada Allah Subhanahu Wa Itu yang kedua hadirin dan hadirat al sanawiyah itu tadi Dan yang ketiganya adalah Al Mu'tazilah adalah Al Mu'tazilah Dan kita maklum hadirin dan hadirat bahwasanya Golongan Al-Mu'tazilah ini Ia diberlaku antara kisah yang, yang melibatkan Seorang lelaki yang bernama Wasil bin Apak Wasil bin Apak Yang mana dia inilah yang dikatakan sebagai Pengasas bagi Mu'tazilah ha, Dikatakan sebagai pengasas bagi Mu'tazilah dan disebutkan ciri golongan ini iaitu mu'tazilah ini hadirin dan hadirat dan mu'tazilah adalah pecahan daripada qadariyah menurut penulis kitab mereka kata wa humul ladina qalu bi khalqil qur'an wa jahadur ha, golongan mu'tazilah ni adalah golongan yang berpegang dan berpendapat bahwasanya al-Quran adalah makhluk. Al-Quran adalah makhluk. Sedangkan di sisi ahlus sunnah wal jamaah al-Quran ini merupakan kalamullah. Al-Quran merupakan kalamullah. Dan kita kena jelas antara dalil yang menunjukkan al-Quran kalamullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa kallama Allah Musa taklima wa kallama Allah Musa taklima bila disebut wa kallama Allah maka Allah adalah fa'il dan Allah maknanya Allah lah yang berkata itu dari itu menunjukkan Allah mempunyai kalam Allah mempunyai kalam tapi kalau ada orang baca wa kallama Allah maka Allah menjadi maf'ul bih Maknanya orang yang berbicara dengan Allah Iaitu Nabi Musa yang berbicara dengan Allah Jadi bila Nabi Musa yang berbicara dengan Allah Maka seolah bagi mereka tak boleh kita nak nisbah Allah mempunyai kalam Tapi ayat Quran yang sebenarnya adalah musa Allah berbicara dengan Musa Menunjukkan bagi Allah itu kalam Bagi Allah itu kalam Dan Allah merupakan Al-Quran Al-Quran ini merupakan kalamullah. Dan satu hari berlakulah dialog antara seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dengan seorang tokoh Mu'tazilah berkenaan dengan isu khalqul Quran. Ulama Ahlus Sunnah tu dia bertanya kepada tokoh Mu'tazilah ini. Awak kata Al-Quran adalah makhluk. Soalannya, adakah makhluk akan mati? Ada ha, tanya begitu Ulama Ahli Sunnah tanya kepada tokoh Mu'tazilah Dia kata awak kata Quran adalah makhluk Sedangkan kami Ahli Sunnah kata Quran kalamullah Dan kalau awak berpegang bahawasanya Quran makhluk Adakah di sisi awak makhluk semuanya akan mati? Dia kata betul Makhluk semuanya akan mati Lalu Ulama Ahli Sunnah kata Di akhirat nanti Pada hari kiamat nanti semua makhluk telah mati Tapi Allah masih berbicara Maknanya menunjukkan apa? Menunjukkan Al-Quran bukan makhluk Tetapi Al-Quran adalah kalamullah Dan ayat yang digunakan oleh ulama Ahl Sunnah tersebut Sebagai dalil, sebagai sandaran Adalah firman Allah SWT Setelah semua manusia dan semua makhluk Hatta para malaikat, hatta para jin, hatta syaitan-syaitan Semuanya telah dimatikan Bahkan malaikat pencabut nyawa sendiri pun telah tiada Maka pada waktu itu Allah Ta'ala tanya Dalam Quran dirangkankan Limanil mulkul yaw Milik siapakah hari ini kata Allah Limanil mulkul yaw Maknanya kalau awak kata Quran ni uh, Quran ni makhluk dan makhluk akan mati Ini kita kata tak betul Sebab makhluk dah mati semua Semua makhluk dah mati Tapi Allah masih berkata-kata Limanil mulkul yaw Lalu Allah sendiri yang menjawabnya Lillahil wahidil qahar Milik siapakah hari ini? Milik Allah yang Maha Esa Lagi Maha Perkasa Allah Maha Milik Allah yang Maha Esa Lagi Maha Perkasa Jadi ini menunjukkan Makhluk semua dah mati Tapi kalamullah masih ada Menunjukkan apa? Menunjukkan Al-Quran adalah Kalamullah dan Al-Quran ini Bukan makhluk Haa itu Inilah yang membezakan Ahl Sunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah. Dengan apa? Dengan Mu'tazilah. ladzina الَّذِينَ bi بِخَلْقِ Qur'an. Dan kita kena tahu ini antara fitnah yang terbesar pada zaman dahulu. Iaitu pada zaman Imam Ahmad Ibn Habbal rahimahullah. Sebab itulah Imam Ahmad diberi gelaran sebagai Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Padahal Abu Hanifah pun imam Ahl-Sunnah juga dari kalangan Ahl-Sunnah. Begitu juga dengan Imam Malik. Begitu juga dengan Imam Ash-Shafi'i. Tetapi kenapa Imam Ahmad ini diberikan gelaran sebagai imam Ahl-Sunnah wal Jama'ah? Jawapannya tak lain tak bukan adalah atas faktor betapa bersungguhnya perjuangan beliau dalam mempertahankan akidah Al-Quran kalamullah dan bukannya makhluk. Jadi ini yang kita kena jelas hadirin dan hadirat. Tetapi oleh kerana tokoh-tokoh agamawan pada zaman itu mereka terpengaruh dengan aliran Mu'tazilah maka Imam Ahmad diperjara Imam Ahmad diseksa dia dipukul dan dia disakiti dan dia diazab atas faktor akidah dia. Dan atas faktor tauhidnya dan atas faktor keimanannya bahawasanya Allah mempunyai kalam dan al-Quran bukan makhluk sebaliknya kalamullah dan antara ciri Mu'tazilah lagi hadirin dan hadirat para penonton yang saya hormati wajhadur ru'yah wajhadu ar-ru'yah golongan Mu'tazilah adalah golongan yang mengingkari ru'yatullah ru'ya tu ru'yatullah apa makna ru'yatullah ru'yah ni maknanya melihat ra'a ah, melihat dan di sisi ahlus sunnah wal jamaah kita boleh melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak iaitu di mana di dalam syurganya di dalam syurganya dan ini banyak nas banyak dalil yang menyebutkan kepada hal ini Antaranya yang paling jelas yang paling terang adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya mana baginda menyatakan pada malam bulan mengambang iaitu pada malam 13 14 15 tu malam bulan mengambang penuh maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamati kama tarawnal qamara red. Terjemahannya hadirinah hadirat Sesungguhnya kamu pasti akan dapat melihat Tuhan kamu pada hari kiamat kelab Sebagaimana kamu melihat bulan pada malam ia mengambang Maknanya kita melihat Allah dengan begitu jelas Sebagaimana kita dapat melihat bulan yang mengambang dengan begitu terang benderang Pada malam ia mengambang jadi, pada hari kiamat, dalam kurungan, di dalam syurga, penghuni syurga boleh melihat Allah SWT dan inilah yang diingkari oleh kurungan Mu'tazira. Dan demikian Al-Quranil Karim menyebutkan, Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Nah, ini kata Allah. Dan ini adalah dalil ru'yatullah pada hari kiamat. Apa terjemahannya lil ahsanul husna. Bagi orang yang berbuat kebaikan tu dia akan dapat husna. Dan kalau kita lihat kepada kitab-kitab tafsir yang muktabar seperti tafsir At-Tabari, seperti tafsir Ibnu Katsir, maka kita akan mendapati bahawasanya mereka menafsirkan husna sebagai al jannah sebagai apa sebagai syurga ha, Mereka akan menafsirkan al husna sebagai syurga jadi lillazina ahsanu al husna orang yang buat kebaikan dia akan dapat syurga tiba-tiba allah kata wa apa makna ziyadah makna ziyadah adalah penambahan maknanya dia bukan saja dapat syurga tapi dia dapat bonus ah itu. Dia bukan syurga je dapat dah. Dan syurga tu pun dah sebesar-besarnya nikmat. Tapi Allah Taala kata dia bukan semata dapat syurga tapi dia ada ziyadah. Dia ada apa? Dia ada penambahan hadirin dan hadirat. Dan penambahan di situ kata para ulama seperti At-Tabari dan Ibnu Katsir dan seumpamanya, penambahan di situ adalah apa? Adalah ru'yatullah, melihat Allah. Ha, jadi ini disebut oleh ulama ulama tafsir Dengan riwayat mereka yang jelas Bahawasanya Orang yang beriman dan beramal salih Dia akan dapat ganjaran Yang pertama syurga Yang keduanya bonus Iaitu melihat Allah SWT Pada hari kiamat kelak Dan inilah yang membezakan antara apa Ahlul Sunnah dengan Al-Mu'atazila Yang menolak Yang menolak al-ru'yatullah Dan baik-baik ini mengatakan bahawasanya Al-Quran adalah makhluk Wallahu'ala dan kemudiannya yang ke yang pertama tadi adalah al ahmadiyah Al-Thanawiyah, Al-Mu'tazilah dan yang keempatnya Hadirin dan hadirat adalah Al-Kaisaniyah Al-Kaisaniyah Yang pertamanya hadirin dan hadirat ciri mereka ni kata penulis kitab wahhumul ladinaqalu mereka adalah golongan yang berpendapat la nadri hadhi la afgal minallah minal ibad, walla n'alam na ayuzabul nas بعد الموت أم يعاقبون gitu ini yang keempat kaisania mereka adalah golongan yang berpendapat kami tak tahu perbuatan-perbuatan manusia ni Adakah ia datang daripada Allah Ataupun daripada daripada hamba itu sendiri Ha begitu Dia kata kami tak tahu Dia kata adakah perbuatan kita ni datang daripada Allah Ataupun daripada hamba itu sendiri Baik Maka kita mengatakan bahawasanya Yang berlaku dalam hidup kita ni melibatkan takdir Allah ke atas kita dan banyak yang melibatkan ikhtiar kita dan ikhtiar kita di atas termasuk dalam takdir Allah juga ha, Begitu. tetapi di sini mereka mengatakan perbuatan ni mereka tak tahu perbuatan manusia, perbuatan makhluk ni mereka tak tahu adakah ia datang daripada Allah ataupun ia datang daripada hamba itu sendiri dan kemudian mereka berpendapat hadirin dan hadirat Dan kami tak tahu adakah manusia ni akan diberi pahala selepas mereka mati Ataupun mereka akan diazab itu Sedangkan ini jelas berbeza dengan ahli sunnah wal jamaah Kerana apa? Kerana kita meyakini adanya azab kubur Kita meyakini adanya azab kubur Dan kita meyakini Manusia ni akan diberikan pahala dan Diberikan ganjaran dan juga hukuman Selepas dia mati Iaitu bermulanya alam akhirat Dan bermulanya alam akhirat adalah Sebaik kita masuk ke dalam Kubur Allah SWT Sebaik kita masuk ke dalam kubur Dan di sini hadirin dan hadirat antaranya Kita katakan Nas Uh, sebahagian para ulama' mengatakan nas uh, Tentang kewujudan azab kubur Menunjukkan manusia ni diazab selepas dia mati Dalilnya adalah Daripada Al-Quran Firman Allah SWT dalam surah Taha itu وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَا هَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَرْقُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَالِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا فَكَذَالِكَ الْيَوْمَ تُلْسَ Terjemahannya, sesiapa yang berpaling daripada berzikir kepadaku Allah kata fa لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ Dan sesungguhnya buat dirinya kehidupan yang sempit. Lalu kata para ulama tafsir berdasarkan riwayat-riwayat hadis. Mereka menafsirkan ma'isha tanpa antara pandangan mereka kehidupan yang sempit merujuk kepada azab kubur Allah wa kehidupan yang sempit merujuk kepada azab kubur jadi ini antara dalil-dalil yang menunjukkan adanya azab kubur Iaitu azab selepas kematian yang berlaku dari yang diambil daripada Al-Quranil-Karim hadirin dan hadirat. Manakala hadis pula banyak. Berkenaan dengan hadis, dalil-dalil hadis yang menunjukkan azab kubur ni wujud adalah begitu banyak. Antaranya hadis sahih yang diriwayatkan daripada hanik pembantu atau maula kepada Sayyidina Osman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala. Satu hari Sayyidina Osman ni hadirin dan hadirat. Dia berdiri di sebuah perkuburan. Dia berdiri di sebuah perkuburan. Dan sebaik beliau berada di situ, beliau menangis, mengalirkan air mata sehingga basah janggut beliau. Rasulullah Taala, baka hatta yabulla lehiyatahu, beliau menangis sehingga basah janggut-janggutnya. Kemudian pembantu dia tadi Hanif namanya berkata kepada Sayyidina Osman, dia kata, Ya Amirul Mu'minin, wahai Amirul Mu'minin. تذكر الجنه والنار ولا تبكي اتبكي من هذا Awak menceritakan tentang syurga dan neraka tapi awak tak menangis kenapa awak menangis dengan hal ini iaitu dengan situasi di perkuburan lalu kata Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu dia kata li anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul kerana aku ni pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Innal qabra awal manzilin min manazil al-akhirah fa jafihi naji fihi fa ba'dahu aisar minhu fa yanju fa ma ba'dahu ashadda minhu atau kama qala sallallahu alaihi Terjemahan hadirin dan hadirat, "Kana aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi bersabda" Sesungguhnya kubur ini merupakan destinasi pertama daripada destinasi-destinasi akhirat Sesiapa yang selamat dalam kubur Yang datang selepas daripada itu jauh lebih mudah, jauh lebih ringan Tapi kalau seseorang itu dalam kubur pun dia dah tak selamat Maka yang datang selepas daripada itu jauh lebih berat, jauh lagi dahsyat jadi maknanya istilah selamat dalam kubur, tak selamat dalam kubur. Ini menunjukkan adanya azab, azab kubur. Ha, yang ni jelas isyarat tu. Jadi menunjukkan bahawasanya selepas kita mati dan sebaik kita masuk ke dalam kubur, itulah dia yang destinasi akhirat kita yang pertama. Maka kita katakan hadirin dan hadirat. Maka di situ adanya iqab. Iaitu adanya uh, pemberian pahala dan adanya pemberian Hukuman dan seksaan selepas kita mati Dan demikian hadis yang lebih jelas Berkenaan dengan wujudnya azab kubur Adalah hadis yang sahih Daripada Nabi SAW Apabila Nabi melalui dua perkuburan Dan Nabi berhenti di situ Dan Nabi SAW memacakkan Atau memasakkan pelepah tamar di Kedua-dua kubur lelaki tersebut jadi Nabi pacakkan pelepah tamar. Dan apabila para sahabat melihat kepada perbuatan Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, mereka pun bertanya. Mereka bertanya kenapa awak buat begini wahai Rasulullah? Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahuma la yu'adzzaban. Innahuma la yu'adzzaban. Kedua-duanya sedang diazab. Di mana? Dalam kubur. Bila? Selepas mati. Halapa? Jadi itulah dalil-dalil yang menunjukkan bahawasanya adanya azab kubur, adanya siksaan dan balasan, baik berupa pahala ataupun hukuman dosa kepada orang yang telah meninggal meninggal dunia. Di sini inilah dia yang iktiqat Ahl Sunnah wal Jamaah. Kemudian Nabi kata, kedua-duanya ini tidaklah diazab melainkan uh, Amma hadza ataupun kana Sebahagian riwayat la ni lelaki ni dia tidak orang kata apa membersihkan kemaluannya selepas dia kencing. Ayah ha, yang ni isu istinja isu istinja. Maknanya selepas buang air kecil dia tak membersihkan kemaluan. Jadi dia kena azab di dalam kubur. Nasalullah al-afwa wal afia. Dan yang kedua, wa amma hadza kana yamshi bin namimah. Adapun si fulan yang seorang ni dia semasa hayatnya berjalan dengan perbuatan namimah. Dan namimah adalah mengadu domba. Namimah adalah mengadu domba. Okey. Nasullahu Maka atas perbuatan tersebut dia pun diazab di dalam apa? Di dalam kubur. Jadi ini menunjukkan adanya siksaan dan hukuman di akhirat sebaik kita meninggal meninggal dunia dan yang berikutnya yang kelima hadirin dan hadirat adalah al-shaytaniyah al-shaytaniyah dan al-shaytaniyah ini juga bahagian pecahan daripada al-qadariyah Yang mana gulungan ini mereka berpendapat إِنَّ اللَّهَ لَمْ syaitan. Mereka Antara pandangan mereka, golongan ini Mereka berpendapat Allah sama sekali tidak menciptakan syaitan Ha, begitu Allah sama sekali tidak menciptakan syaitan Sedangkan di sisi ahli sunnah wal-jamaah Yang artiqat kita كُلُّ مَا سِيْوَ Fahuwa makhluk Semua selain Allah Dia tu makhluk Semua selain Allah Adalah makhluk Jadi termasuklah Syaitan Syaitan adalah makhluk Allah Bahkan ayat Quran jelas menyebutkan Allah kata uh, Melalui kata-kata iblis dia kata apa kata iblis? Dia kata khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis kata dalam Quran minhu, aku lebih baik daripada Adam. Dia kata, Ya Iblis, Ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu, khalaqtu biyadai. Qala ana khairun minhu. Itu ayat dia. Iblis berkata, Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani minnar. Kau ni, wahai Allah. Kau ciptakan aku daripada api wa khalaqtahu min tin dan kau ciptakan Adam daripada tanah daripada tanah Jadi tengok iblis kata Allah yang menciptakan dia khalaqta ni min kau ciptakan aku daripada api Maknanya iblis ni dia mengaku yang dia itu adalah makhluk Allah Tapi dia ini abawastakbara wa kana minal kafirin dia enggan sujud kepada Nabi Adam Dia sombong Dan dia tergolong dalam kalangan orang yang mengingkari perintah Allah Jadi Iblis adalah syaitan Ni kita kena jelas Iblis adalah syaitan Jadi atas faktor itu Iblis adalah makhluk Allah Tapi golongan ini syaitaniah ni mereka berpendapat Bahawasanya Allah sama sekali tidak menciptakan syaitan Kemudiannya yang keenam hadirin dan hadirat adalah kelompok wasyirikiyah. Wal wasyirikiyah. Mereka mengatakan, Inna sayyiat kullaha muqaddaratun illa'l-kufur. Sesungguhnya dosa-dosa atau keburukan atau kejahatan tu semuanya telah ditakdirkan kecuali kekufuran. Kecuali kekufuran sedangkan kita punya akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah hatta sekiranya seseorang itu kufur ataupun uh, murtad nauzubillah min itu pun atas kehendak Allah itu pun atas takdir Allah begitu kerana mereka salah faham mereka ingat Allah ni apabila Allah menentukan dan menetapkan sesuatu itu berlaku itu per, itu petandanya Allah redha kepada kepada perkara itu tidak semestinya Maksiat berlaku Kekufuran berlaku Kemurtadan berlaku Atas takdir Allah Tetapi Allah sama sekali tidak reda ha, Jadi disinilah yang sebahagian ulama kita Membezakan antara reda dengan izin Iaitu ketetapan takdir ia berlaku Tetapi keradaan itu Pada maksiat, pada kekufuran, pada kemurtadan itu tidak berlaku Maknanya Allah tidak reda sama sekali tetapi golongan ini golongan asyriqiyah ini mereka mengatakan bahawasanya inas sayiat keburukan dosa keseluruhannya muqaddarah semuanya adalah ditakdirkan betul tetapi illal kufur ha, ini membezakan kita dengan kelompok ini kerana di sisi kita hatta kekufuran itu pun adalah hakikatnya adalah takdir Allah subhanahu Ada soalan Betulkah malaikat ini pernah berguru dengan Iblis Soalan yang baik hadirin dan hadirat Para penonton yang saya hormati sekalian Kita katakan uh, Isu ni ada perbezaan pandangan dalam kalangan ulama Dan saya sangat menyarankan Supaya kita membaca secara panjang lebar ulasan oleh al imam muttabari dalam kitab tafsirnya berkenaan dengan perbahasan ini yaitu adakah iblis ni dari kalangan malaikat dan benarkah iblis merupakan ketua malaikat alam ha, gitu ini dibahaskan lebih kurang sama dengan apa yang dipersoalkan oleh saudara yang bertanya ini Allah sebut dalam Quran dalam surah Al Kahfi wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasqa an amri rabbi afattatkhidunahu wa dhurriyatahu awliya'a min duni wa hum lakum dalam surah Al Kahfi jadi ayat ni seolah-olah isyarat Iblis tu dari kalangan jin ha, Di sini Cuma Saya kongsikan apa yang disebutkan Antaranya oleh Imamun Nawawi Rahimahullah Menurut beliau Yang sahihnya Iblis itu Adalah betul bahagian Daripada malaikat Kemudian apabila Dia ingkar Maka dia dijauhkan Apabila dia diingkat, dia dijauhkan Dan apabila dia dijauhkan itu Dia menjadi syaitan Kenapa? Kerana syaitan ni daripada perkataan syaitanah Daripada perkataan syaitanah Dan syaitanah membawa erti ba'udah Iaitu yang jauh daripada kebenaran Yang jauh daripada daripada petunjuk Baik, jadi kita katakan Itulah Dianya sedikit sebanyak Pandangan yang disebutkan oleh para ulama kita Walaupun sebahagian lagi Kata tak, Iblis ni dia, uh, dia bukan dari kalangan malaikat Kerana malaikat sama sekali tidak akan Menderhakai Allah Adapun Iblis dia menderhakai Allah Menunjukkan dia bukan malaikat Tapi isu berlaku khilaf ha, Jadi maknanya ada pandangan yang kata begini Dan ada pandangan yang Seperti yang disebutkan oleh Alimamu An Al nawawi sebentar tadi tapi secara panjang lebarnya diulas dan disebut oleh Al-Imam Ibn Rajab, uh, saya minta maaf, Al-Imam Uttabari Al dalam kitabnya Jami'ul Bayan Antafsiri Ayil Qur'an, Tafsir Uttabari itu. Itu yang ke-6. Dan yang ketujuh hadirin dan hadirat, saya nak jadikan ini yang terakhir sebelum saya tutup kerana saya pun dah tak open apa, -apa sebenarnya, hadirin dan hadirat. Walwahmiyah, yang ketujuh golongan yang dikenali atau disebutkan sebagai al wahmiyah al wahmiyah mereka berpendapat lais lais al af'alil khalqi wa kalamihim zatun wala lil golongan wahmiyah ni mereka berpendapat perbuatan-perbuatan serta ucapan-ucapan makhluk ni dia tidak ada zat. Dia tidak ada zat. Begitu juga kebaikan dan keburukan juga tidak mempunyai tidak mempunyai zat. Ha, itulah dia mengatakan bahawasanya perbuatan-perbuatan makhluk serta ucapan-ucapan makhluk tidak mempunyai zat. Begitu juga kebaikan dan keburukan itu tidak mempunyai tidak mempunyai zat yang ter, yang tersendiri Baik Cuma satu perlu, satu noktah penting yang kita kena sebutkan Hadirin dan hadirat Ini adalah ciri-ciri yang dikumpulkan Antara yang dikumpulkan oleh Imam Ibn Jauzi Adapun Para ulama' yang lain tidak semestinya cenderung Bahkan kalau kita tengok kepada nota kaki ni Ulama' yang mentahkib kitab ini mengatakan dia tak menjumpai pun. Ha, apa nama? Kumpulan wahmiyah ni disebutkan dalam kitab-kitab yang menceritakan tentang fikrah-fikrah atau firqah-firqah yang, yang menyeleweng ini. Adakah benar ianya termasuk dalam kategori qadariyah ataupun tidak dan seumpamanya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Jadi saya rasa memadai sekalian itu perbahasan kita pada malam ini hadirin dan hadirat Um, saya rasa polis sepatutnya Apa nama Kita tamat dalam jam 10.30 Tapi saya rasa macam huh, Saya sudah tak mampu nak, nak melepasi Sampai ke baki 8 minit lagi Perbahasan itu Jadi saya rasa memadai uh, Sekadar itu perbahasan kita pada malam ini Hadirin dan hadirat uh, Saya pohon maaf atas uh, salah silap Dan kepada penganjur atas Uh, kesegeraan saya untuk menamatkan kuliah pada malam ini Mungkin berbaki lagi dalam 6-7 minit Jadi saya minta memadai sekarang itu Jazakumullahu khairan Wa barakallahu fikum InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam kuliah akan datang Aku lukaw lihadha Astaghfirullahalazimali Wa lakum alaikum warahmatullahi wabarakatuh